Peace be upon us. No one幸福, not to be said of me Abraham Namen Torah. I already praying to you for one little break, one hundred and thirty percent of everything has been revealed. Please promise me. All wants. Audi in Allah the <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق والأمين وعلى آله وسهبه أجمعين اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضله أو, نضل أو نذل أو نذل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا Hvala dragome Bogu na njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo ga da nas počasti i da budemo od iskrenih robova njegovi. Gospodaru, sačuvaj nas od toga da nekome zulum činimo ili da se nama zulum čini. Sačuvaj nas od toga da mi poniženi budemo ili da nekoga ponizimo. Gospodaru, sačuvaj nas da budemo neznalice ili da druge u neznanje dovodimo. Gospodaru, zaista ništa nije lako, sem onoga što ti ne olakšaš, pa te molimo najvećim imenom tvojim, olakšaj nam samo ono što je dobro za nas na oba svijeta. Amen. Amen. Amen. Svjedočimo da nema drugoga Boga osim tebe i svjedočimo da je Muhammed, salallahu alaihi wasalam, posljednji od poslanika tvoji. Molimo te, gospodaru, počasti nas onako kako smo se ovdje okutili da čujemo njegove hadise i da se družimo donoseći salavate na njega da se tako sabirimo i da tako okupljeni milošć Tvojom budemo u njegovome društvu. Amin. -a -a. Draga braćo i sestre, mi se dalje družimo sa hadisima Rasulullah s.a.w. koje nam je zabilježio Imam Buharija u svome sahihu. I velika je stvar, zamolio bih vas da tu u život uzmijete kao princi. Ostavite nešto i za sebe što će biti razlog da vam gospodar otvara vrata svoje milosti i počasti vas dok ste u mezaru, dok ste doli. Kada je Resulullah salolava prošao pored jednog mezara, kazao je da onaj koji je u mezaru dvojica su ludi bili, obojica su bili kažnjavani. Pa je Resulullah rekao, kažnjavaju se u kaburu, u mezaru, ne zbog velike stvari, u našim očima to je malena. Kaže, jedan je, kaže, prenosio riječ ljudi od jednog do drugoga, a drugi se nije čuvao mokraćim. Nakon obavljanja nužnije nije se čuvao, nije se čistio adekvatno. Tada je Resulullah s.a.v. otkinuo jednu grančicu i zabio je tu grančicu u mezar, ta dva insana. I rekao, ne bi Allah olakšao dok ova grana ne osuši. I kaže Ulema, zašto tu dok se grana ne osuši? Kaže, jer grana veliča Allaha, spominje njega. I dokle god je ona svježa, dokle god ona ne uvehni, ona će Allahu zikr činit, spominjaće dragoga Boga. I zbog toga, vrlo je bitno da vjernik i vjernica u svome životu sakuplja te grane koje su dobra djela koja čini ljudima. Pa ga ljudi spominuju po dobru, pa ljudi provučuje dobu za njega. Sultan nam je danas učio kuranske ajte koje je od sunneta Resulullah s.a.v. proučiti svaki put kada nas zadesi i ne daće. Ne samo kada neko preseli pa kažemo inna lilaju inna ilih rađi nego to kažemo svaki put kada nas zadesi bilo šta što nam nije pravo što nas je zadesi. Što nam je teško. Kada kažeš inna lilaju mi smo Allahom. Podsjećaš sebe kome se vraćaš. Ko te stvorio? وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ i mi se njemu vraćamo. Počet ću sa jednom prelijepom rečencom Hazreti Omer. Svi u životu da doživjeti situacije kada će nas zadesiti nešto što, što nije lako. Kaže Hazreti Omer, kad u rečencu kažiš إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ Allah Čelešanu ti zamijeni boljim i na ovom i na budućim svijetom. Kaže Hazreti Omer, nije me zadesila nedača, a da nisam Allahu zahvalio na najmanje troje. Nije me zadesila nesreća, a da nisam Allahu zahvalio najmanje za troj. Prvo što me nije nesreća zadesla u vjeri, da se moja vjera poljuljila u gospodari. I uvijek molite Allah da vas sačuva prvenstveno od iskušenja u vjeri, jer ako je vjera postojana, sve si dobio. Ako si vjeru izgubio i prividno sve dobio, onda nisi ništa dobio. Sve si izgubio. Drugo, zahvalio sam Allahu da nedača nije bila veća. I je od, od ljepote vjernikovog posmatranja stvari. Kako je to jedan azhab rekao kad su mu nogu ocijekli. Ujela ga je zmija i morali su mu ocijeći nogu. Kaže gospodar, ako si mi kaže jednu nogu uzeo, ostavio si mi obje ruke i, i, i drugu nogu. Uopće ne gleda ono što je izgubio, nego gleda što mi je Allah ostavi. A zreti Safija... Tetka Božije poslanika i sestra Hazreti Hamze kad su Hamzu ismasakrirali na ubici na Uhudu gleda Hazreti Hamzu rekao je Resul Allah sklonite Safiu da ne vidi Hamzu zašto da je ne bi pogodilo ono što će vidje međutim ona kaže al to Božiji poslanice hošto da ga sponim od mene ne mogu ga slagati hoću da ga vidi i kad ga je vidjela kako mu je stomak otvoren kako su mu oba oka izvađena kako mu je nos odsječan Ma sakvirali ga nakon što je preselio košehid. Znate što je Safija rekla? Kaže, hvala Allahu koji nam je dao prelijepe dane s tobom. Koliko si nam dana bio lijep i živio među nama zdravio sve. Vako te je ptio, je uzio. Allahu što nedača nije u vjeri. Drugo što nedača nije veća. I treće, zahvaliti Allahu što te Allahu putio. Što te Allahu putio, pa si svjestan da nedača koja te zadesi jeste iskušenje od gospodara, jeste čišćenje od grijeha, jeste podizanje tvojih stepena. Ti kao insan rasteš kada dočekaš musibet i ne daću sa inna lilaju a inna ilih rađun. Mi smo Allahov i Allahov se vraćamo. Ja sam Allahov. I stanu spominjem jedan naš alim ovdje u Bosni. Ja vas molim učite od naše ulemi. Mi u Bosni imamo takvih čestitih ljudi. Vjerujte mi ja ne zaslužujem cipele da im nosim. Jedan od njih je izgubio sina. Dijete, dječak mu je sin bio kada je preselio. Na dženazi tog svog sina. Inna lillahi wa inna ilahi radžiun. Mi smo Allahovi, Allaho se vraćamo. Okrenuo se džematu i kazao hadisi kuci. Gdje gospodar kaže, ko nije zadovoljan sa mojim određenjem, neka sebi drugog gospodara traži. Valja to kazati kada izgubiš najdragocenije što u ovome životu možeš dobiti. A to je to djete, to taj plod tvoje ljubavi tebi i tvoje hanume, tebi i tvoga bračnu hrdu. Ja vas molim na početku da se sjetimo Fatihom ili domom imama Buharići u hadijsku izbiru. Početam u redajem lillahi il Fatih. Došli smo do četstotrećeg hadisa. Ja zaista ne mogu im, govorio sam im par puta da se pomaknu. Nezgodno mi je što stojite. A jedino da ja ustanjemo. <laughs> Do četstotrećeg hadisa smo došli. Poglavlje, kako se, ako se sjećate, poglavlje o kibli. Ja vam zamolio da riječ kibu mi u bosanskom jeziku ne prevodimo. I nekada onaj značaj riječi najbolje možete razumijeti iz činjence da ne prevodimo. Mi riječ džamija ne prevodim. Mi riječ Kur'an ne prevodim. Kibla kao pojam, kao je. naš prava okretanja je nešto što je izuzetno biti. I o tom smo zadnjih dva ili tri puta govorili. Ja bih vas zamolio da čuvate svoju kiblu. Onako kako vam je kibla kada namaz odmavljate. Da se okrijenete prema keabu. Tako je kibla vašeg bića. Cijelog vašeg postovanja mora biti zadovolstvo uvišenog gospodara. To je tvoja kibla istinska. Čak i okletanje prema Kabi je traženje zadovolstva uvišenog Allaha. Kao što pjesnici kažu, ida saha minka alwudufa falkul hayinu, gospodaru ako ti mene voliš, zaista mi je sve lako. Wa kullu alladhi fawqa i sve što je na zemlji u očima mojim je zemlja. prolazi Hadesena Abdullah ibn Jusuf, tolah verena Malik ibn Enes, Anabdillahi ibn Dinar, Anabdillahi ibn Umar. Od Abdullaha ibn Jusufa se prenosi da ga je obavijestio Malik ibn Enes. To je ovaj znameniti učenjak za kojeg se vezuje pravna škola Malikijska. To je jedan od najvećih učenjaka i najčestitijih ljudi koji su ikada živjeli nakon Resulullah u Medinu. Anabdillahi ibn Dinar od Abdullaha ibn Dinara, jednog od učenjaka, ان عبد الله ابن عمر و عبد الله ابن عمر قال بين بين الناس بقبا دبسولودي били уџами у куба у في صلاه الصبح обовљали су صباح намаз اذ جاءهم اتين jedan od ljudi im je došao fataq ikazo inna rasulul inna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qad unzila alayhi alquran layla zaista je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam noćas objavljen Kur'an, odnosno ajeti Kur'anski. Wa umira i naređeno mu je en jestaqbila il Ka'be da se okrene prema Ka'be fa stakbiluha pa se ivi okrenite prema Ka'be wa kanet vujuhuhum ila šam. Njihova lica su prilikom sabah namaza tog bila okrenuta prema šamu, prema Jerusalemu, prema kudsu feste daru ili kabe, pa su se oni svi zajedno u namazu okrenuli prema prema častnoj meki, odnosno prema kabe. Ovaj hadij smo, ako se sjećate, imali krije možda tri ili četiri halke i on se sada ponavlja. Ponavlja se zato što naslov, ako se sjećate poglavlja, kaže onaj ko smatra da nema ponavljanja namaza, ako nisi uložio si napor, pa si tražio gdje kaba i okrenuo si se. Uložio si napor, kaže ako bi se ispostavilo kasnije da nije to bio pravatski avi većina u Lemije smatra da nisi dužan da ponoviš namaz i onaj najbolji argument zato između ostalog Imam Buharija spominje ovaj hadis da, su, da je to obaveza onda oni su klanjali prema kucu Kucije prema sjeveru a od Medine je prema istoku od otprilike, jugoistoku ovaj, je meka dakle oni su se okrenuli od kuci šerifa prema Kjavi i nisu podogli rekjate koji su šta? Klanjali. I to je Resulullah i to je, to je tako i to je tako i ostalo. Ono što je nama bitno, ako se sjećate u ovom hadisu između ostalog, smo kazali koliko je bitno povjerenje. Došao im je neko i kazao, slušajte Resulullah i objavljen ajt u se naređuje da se okrenete prema Kjavi. Povjerenje Znajte, osnova u svem Da nije vašeg povjerenja, da ćete nešto večeras lijepo čuti, da ćete nešto naučiti, vi ne biste došli ovdje. Da nije mog povjerenja, da ću naći ako nikoga onda zidove ovoga mešćida i meleke u njemu. Kako jedan kaže, dolazi u džamiju, kaže nema nikoga, otvori, i pročita hadisi od jeha. Pa kaže što? Pa kaže Allah dadne kad nema insana u džamijama da budu meleke. Pa oni čuju. Povjerenja je osno i plemeniti azhavi ta prva generacija muslimana vjerujte da je osnova bila njihovog odnosa povjerenje to da insan ne može ne može razum ljudski istajetu koje su oni povjerenje imali najprije u koga u Resulullah jer je njegov nadimak bio tebi je neko uvrijedi imaš priliku da se osvjetiš. Resulullah s.a.v. Prilikom hijđre, evo mi smo nedavno obiležili hijđu, izlazi iz svoje kuće, kore su mu povjerile stvari, kod Božjeg poslanika stoje njihove dragocjenosti. Resulullah izlazi iz Meke, odlazi za Medinu i ostavlja Hazreti Aliju da vrati sve one stvari koje su pripadale komi, Istim onim ljudima koji su poslali skupinu mladića da ubiju Božije poslanika, sada Allah. Jer, kako nas ulema lema uči, i to imajte za princip, kad neko s tobom zaboravi za Allaha, ti nemoj u odnosu prema njemu zaboraviti za Allaha. On prema tebi se ogriješi. Nemoj se ti prema njemu ogriješi tako što šti ti na gospodara. Ne, ja imam svoje principe. Ti sruši sebe, to je tvoja stvar. Ja ne smijem srušiti sebe. I zato je Kada se govori o povjerenju, ključna stvar koju vjernjih treba znati nije veličina moja i tvoja da dođemo do nekoga cilja. Nije. Imaš cilj u životu, želim da budem imučan. Ljudi na različite načine dođu do imetka. Međutim, želim da budem imučan, ali da ne povrijedim svoje principe. Želim da budem pošten, želim da budem iskren. Želim, kada ostvari svoj cilj, a ne naruši svoje principe, tada si u istinu ostvario svoj cilj. Zapamtite, ovo ova ova riječ povjerenje ili emanet je glavni izazov za nas. Kada vidite probleme među muslimanima, znajte da oni izviru iz pitanja povjerenja. Oni koji su trebali biti najčastiti, najpošteni, najodaniji, najvjerni, najpobožni, oni imaju obavezu da pokažu ljudima svojim primjerom kako je Rasulullah sallallahu alejhi ve selle pokazao kako se stvari mogu i nema bez emanet Bez povjerenja nema brak. Nema te bračne zajednice koja se može uspostaviti bez povjerenja supruge u supruga i supruga u suprugu. Muževo povjerenje u ženu nema. Izbeženino povjerenje u njenog, njenog muža nema. Danas kada se prave sociološke studije na zapadu, glavni razlog razvoda braka je odsutstvo povjerenja. Ne vjeruju jedni drugi. Ovaj hadis između ostalog uči nas da da jačamo povjerenje između nas. Ja vas molim, povjerenje se jača tako što se jačaju principi koji čuvaju povjerenje. Ne smije insan nikada slagati. Ja znam ljude, pitam ga, trebao se žent, vjerio se sa djevojkom. Pitam ga, zašto, zašto se prekinuo vjerit? Kaže, jedno mi je slagala. Ja ne mogu da živim s insanom koji mi može slagati. Čuvajte to. Jer vijednik nikada nalaži čak ako ne možeš reći istinu obori glavu i odšuti ako je teška istina za tebi ali nemoj slagati nemoj slagati također ako se sjećate spominjali smo da su prigovorili mnogi su kaže od muslimana preselili prije nego što su se počeli okretati muslimani prema Kaabi šta je sa njima, šta je sa njihovim dobrim dijelima inna Allahe la judi'u eđera men ahsana amela kuranski je princip da Allah nikada neće da da propadne i jedno jedino djelo ako si ga dobro iskreno učini. Čak se spominje da jedan od azhaba primio islam u starijim godinama. Već je bio preko 60 godina ima I došao je kod Resulullaha s.a.v. i rekao, Boži i poslaniće, ja sam činio i ranije dobro. Kao da mu je žao što nije to dobro činio radi gospodara. Činio sa vjerom. Tada mu je Resulullah rekao prelijepe riječi svakome koji ikada učinio dobro. Pa ga počastio da je počeo klanjati, da je počeo razumijevati svoju vezu sa gospodarom, svoju vezu sa Resulullahom. Kaže njemu Resulullah, ala ma min kaže ti si primio islam, a sve ti se uračunal ono što si uradio dobro rani. Zašto? Jer je tvoj osjećaj takav. Da možeš da učiniš opet to isto djelo, ti bi ga opet učinio. Sljedeći hadis i njima ćemo ako da završiti. To je četsto četvrti, hadesena musedet, tala hadesena jahjaan, šobaan il hakem, an ibrahima, an alqaman, abdillah tal. Od musedeta, od jahja, od šobe, od hakema, od ibrahima, od alqame, od abdullaha također, abdullaha ibn Omera se prenosi, salan nebiju dhuhrahamsan, da je Boži poslanik, salan alayhi wa sallam, jedne prilike, klanjao pet rekeata, podne namaza. Umjesto da klanja Boži poslanik, četiri rekeata, Fe tolu pa su mu rekli. zzide fi sala je kaže nama zgožiji poste sad ima više o četrek kejaate. ima sad petre keat. Hal o tak kaže zašto me to pitate salejite Hbsen kaže klene o zgožiji poslanće petre keta. Fefen na ričlejhi o seđede sežde ten. pa je resumla sijevo nakonje na opet i učinio je on je dvije seždekojji iz zajeima šta sevi sežde suhan. I ovo goću da imate na omu um, suhanalo. Često to spomeni. Samo je jednom Boži poslanik, salallahu alaihi wa sallam, obavio namaz od glavi. Danas to je laova milost prema nama. Mi u većin slučajeva ne nosimo kapu na glave. Samo jednom. Samo je jednom Resulullah, salallahu alaihi wa sallam, ovako pogriješio, klanjao više. Zašto? Da bi mi naučili da kada učiniš, kada dodaš u namazu, nikakav, nikakva to smetnja nije. Učinio samo dobro. Okrenješ se, učiniš sehvi i seždu i završio ono što si trebao da završiš. Također, samo je jednom Resulullah sallallahu alayhi wa sallam prespavao sabah. Samo jednom. I to su bili u vojnom pohodu. Pred sami i sabah su došli u logorili se i ostavio je Bilala. Kaže, Bilala, svi će let zaspat, ali ti Bilala nemoj. I bilal kaže, oči me moje prevarle. Subhanallah. Oči moje prevarli. I Hazreti Bilal je zaspao. I šta se desilo? Kaže, ustali su kada je, probudili su se kada je već sunce počelo da je udara svojim zrakama. Znači već odskočilo bilo. Kaže, Resulullah, Allah je htio da se tako desi. Da bi mi znali kad prespavaš sabah da možeš klanjati. Ali klanjaš i sunnete i farze. Jer je Resulullah, sallallahu alihi wasallam, klanjao i sunnete i farze. I ovdje hoću jedan detalj da vam pocrtam i vidim. Da su danas ljudi počeli gotovo govoriti da se toga ne može naći. Vidite kako je Resula imao te bliske ljude. Poput Bilala, poput Ebu Bekra, poput Tomera, Osmana, ali Ja vas molim, braće i sestre, pazite s kime se družite i koga u svoj život puštate. Prelijepu sam rečenicu čuo od imama Malika se prenosi da je rekao, kaže čuvaj kom ćeš dati ove svoje uši, kom je ćeš pustiti da ti nešto kaže. Jerako pustiš onoga u čijem je srcu bolest, kaže, može on svoju bolest na tebe pre njih. Čuvaj se, kaže, kom je ćeš dati ove svoje uši. Ako dadneš ono mi u čijem je srcu bolest, kaže, on će ti bolest pre njih. Posebno, budite zahvalni, Allah, uđele šanoh, ko imate. Ja vidim mnogi od vas kako dolazite u paru, dolazite zajedno. I mladiće i djevojke, i muškarce i žene. Čuvajte ta prijateljstva. Vjerujte, kako kaže Hazreti Omer, kada jednog prijatelja nađeš, dobroga ga čuva. A znate da je prijatelj kroz pet stvari. Kaže, onaj koji kad te vidi da činiš dobro, podržite. Onaj koji te vidi da se možda pogriješio, opomenite. Onaj koji kada ga vidiš, on te podsjeti na Laha Đalešanu. Kaže, onaj kad se odsutan, čuvate. I kaže, kad se sa družiš, i ti i on, Allahu se približavate. Hvala Allahu pa vam je dao to. Vjerujte, ta jedan prijatelj dragocjeni je od brojnog blaga. Zato je Resulullah kazao, pogotovo u bračnom, u bračnom drugu trebate prijatelja tražiti. Kaže Boži poslaniji, ko od vas hoće da neku riznicu ima, neko blago ima, neka kaže čuvaha ili čestitu supruga, odnosno supruga. To je najveće blaga gledajte kako je Božji poslanik i ko su ti ljudi koji su bili oko Božije poslanika. Glavna njihova karakteristika je bila da su bili iskreni prema svojim prijateljima. Gledali su njihov interes, kako je to rekao Hazreti Alija, iskren prijatelj je onaj kada Dunjalik na tebe kaže napadni, onako treba se sav rasporediti da dočekaj da te odbrani. Danas je malo iskrenih prijatelja, ali hvala Allahu, evo, to što vi dolazite, tako vas vidim po dvoje, po troje, po, u nekakvim malim grupcama, Vjerujte da je to da je to snaga vašega imana. Jer kaže Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jedan je jedan šejtan, vas su dva šejtana, tek su troje jedna skupinica. A kada vas je troje, nek se jedan pita. Dogovorite se šta ćete raditi. E nam tamo, red. Evo večeras idemo da to uradimo. Hajmo taj, haj rad da napravimo. I vjerujte, snaga umeta počiva upravo u tome. Jedan je alim, lijepo Spominjao sam vam poklonio knjigu i rekao, pohlanjam ovu knjigu onima koji su se volili bez rodbinske i materijalne veze između njim. Nas ne spaja ništa drugo do la ilah ilallah Muhammedu Rasulu. U ovom vremenu samo pazite jednu stvar. Jednu stvar pazite i prošli put sam skrenuo pažu na. Pazite da se ljudi ne poigravaju samama koristić to la ilah ilallah Muhammedu Rasulu. Što će on imat ogromnu kasnu na, na, na Kiametskom danu, ne oslobađa nas od obaveze da oprijezni budi. Nima će gospodar na sudnjem danu kazati, zar ste sa mnom ljude varali? Dunjalu, Gomila, ali tako što ste ljude varali. Njihovim osjećajima manipulisali. Ali mi na ovome svijetu ne smijemo biti na im. Pogotovo ovdje u Bosni. Par mladića mi je skrijelo pa, Mi smo zaista jedan mali muslimanski narod. Dva milijona, koliko nas A poprište smo borbi i sukova, ideologija. Allahu dragi, te ideologije su na stotine hiljada života odnijelo u muslimanskom svijetu. Zapamtite. I svi, svi kažu, mi zovemo Lailaha ila Allah Muhammedu Rasulu. A onda te ubjeđuje radi određeni historijskih pitanja da trebaš mrziti drugog muslimana. Vjerujte da je to. Ja vas molim, čuvajte se. Čuvajte se od koga uzimate vjeru. Kaže Ulema, pazi od koga slušaš vjeru. Jer to je tvoj sened, to je tvoj niz do, do uzvišeno gospodare. Jel to iskren čovjek? Jel to principijelan čovjek? Jel to čovjek koji radi ono što što govori? Gledaj kakav je insa. Nemojte dozvoditi, ja vas molim, ovdje je poprište, ja ne želim da spominjem ja, zaista poprišta ideologija i posebno evo u ovim danima se to ču. Do toga da nas ljudi vrijeđaju azhabe Resulullah hoće da učini od vjere muslimana da vrijeđa nekoga od azhabu. Čovječ, Allah je nije odabro da budu uz poslanika, nije meni i tebi. Nesmije, jedan vjerni, to ne bi nikada smio raditi. Nikada ne bi. Kako je to lijepo rekao Hassan al-Bastri kad su ga pitali, kaže, tu su stvari sa kojima, hvala Allahu, naše sablje nikakve veze nemaju. Mi se nismo borili u tom vremenu. Pa zar nećemo sačuvati jezike? Da svojim jezikom ne bi izazvali. Ja vas molim posebno ideologija sačuvati ideologizacija vjere vodi Allah salamet stvarima stvarima koje sam ja svojim očima više nije pitanje šta je doprlo do mene u smislu vijesti nego što sam svojim očima vidio kako se izmanipuliraju ženske osobe pa se odvedu da te Allah dragih sačuva gdje kako se izmanipuliraju mladić umjesto da budu korisni članovi društva postane je teret svakome podnilom Bogu zašto Samo zato što je neko uzao i manipulira. Nema, paste, nema jače snage od vjere. I on to znaju. Nema od la ila ila la lamedu rasu. Nema jače. To je energija koja nema veća od svega na zemlji. I on uzme to i izmanipulira. Zato kada kažem dobro i čestito društvo, čuvajte to dobro. I čuvajte, ja vas molim, čuvajte se pogotovo u ovom vremenu ovdje kod nas. Imate države, države, čitave države koje imaju četiri, pet budžeta naše države, troše vani za širenje svojih ideologija. Plaćaju ljude da ubjeđuju ljude u, u neke stvari koje će rezultirati sutra, da će musliman na muslimana krenuti. I ovdje se na to tome radi intenzivno. Sada znaju da još ima vrana. Imamo svoju islamsku zajednicu, imamo svoje džamije. Jer u smijali su mi se u Britaniji. Šali je se sa mnom, kaže... Hafize Kenane odšli biti imam u ovoj džami. I onda nije petovi moji ahbaba britanaca počinu se smijeti. Šta, šta se smijete? ka je zadnjeg supca ali umiravao. Hvala vam da kažem. Baš ste me počastili. Vjerujte do te mjere. Do te mjere su te stvari osjetljive. Do te mjere su te stvari. Pazite, izmanipulši se vjeru. Nemojte, ja vas molim, nemojte to dozvoliti. Hvala Allahom. Mi kao jedan muslimanski narod primjer svugdje na svijetu kada dođeš. Može se dići ponosno što je bosanska armija čiju je okosnicu činila muslimanska populacija. Nije činila zločine i nije u svojoj politici imala da čini zločine ni prema ko. Puno sam možda biti na to. U stoljeću kad više je nikog što kaže Resulullah s.a.a. Nijek onaj ko je ubijen zna što je ubijen, nijek onaj što je ubio zna zašto je ubio. To je što se može desiti. Do toga dolazi indoktrinacija. Kada ti čovjek kaže stavi svoj mozak, svoje srce, podnoge i slučaj ono što ti ja govori. Čuvajte se toga. Ovdje u Bosni znajte da države troši ne desetine hiljada, ne stotine hiljada, milijone, vallaha i milijone troši. Milione troši da ubijede tebe da ti je musliman da onaj ko nosi la ilaha ilala Muhammedu Resula da tebi Nas koji smo mali muslimanski narod deset, jedanest, dvanest menocida proživimo. Koji se borimo da biološki obstanemo i da, da pokažemo šta su naše vrijednosti. E zato ovo, nemojte misli da nije vezano za ovaj hadis to je kibla. Onako kako je kibla bošnjaka muslimana, kjav, tako je kibla u tvom razumijevanju vjere Allah dželašanu. Moraš gledat onako kako ti je on dao i onako kako ti on objavio da to ispoštuješ shodno sunnetu Muhameda sallallahu ono što je danas problem ja vas molim imajte to, hvala Allahu ja vidim da ova mlada generacija ne dozvoljava da se lahko premari pošalju oni jupite, razgovaraju polemišu, naravno a nisam u tom virtualnom svijetu toliko nego do mene dođu informacije ja vas molim, nemojte posebno se čuvajte ideologiju posebno se čuvajte kada vidite da neko vaše roditelje koji su možda U komunizmu, alla dragi, dao da znate kako je bilo teško. Teško je bilo držati vjeru. Ali su naši roditelji nas. Mi smo ovakvi zahvaljujući našim roditeljima, našim nanama, našim dedama. Neko je bolan uložio napor da mi danas budemo ovakvi. Odjednom ti dođe neko kaže sve to ne valja. Sve to treba srušiti. Samo gledaj ovo. Lako se ljudi dogovore da nešto sruši. Ali rijetko vidim da su složni kad hoće nešto novo da napravi. Sad pa sad se srušije stvari. A kad treba da se napravi, onda se raziđu. Ja vas molim zato, pogotovo u ovim danima bilo je puno konkretnije priča šta se dešava, kako se o pojedinima sahabima Rasulullaha priča, kako se zloupotrebljavaju neke stvari. Ja vas molim, budite na oprijezu, čuvajte svoj vjeru, čuvajte svoj odnos s Allahom Želešanom. Jer je vaš odnos prema gospodaru upravo odnos prema Ešhedu enne Muhammeda Rasulullah, svjedočim da je Muhammed poslaniji. On nam je rekao, nemojte odjeđat moja sahabu. Završena priča. Šta god se deslo onaj među njima, to je historijsko pitanje. Ne diraj to. Ne diraj. Ako držiš do sebe, ne diraj to. Živiš danas. za musliman može na muslimana udat kradinečega što se deslo prije 14. stoljeća? Ja molim gospodara da nas sačuva od svakoga zla i počesti svakog drana. As-salamu alejka, ja Rasulallah,